«Твоя шкільна подруга». «І це важить немало. Я сама була колись такою. Такою, як Катя лишилася дотепер». «Усе розумію. Номера телефону ти мені не даси». «Дам, дам, але...» «Ти подумай, Андрійку, перш, ніж подзвониш. Над тим, що я казала». Вона назвала номер. Я подякував, сказав «добраніч», пообіцяв завжди бути ченним і повісив трубку. Тепер можна було трохи заспокоїтися, перевести подих. Мети було досягнуто, але я наче спіткнувся об щось. Спіткнувся, і біль став поволі розтікатися всім тілом. Тілом чи душею? Гум, сказав я собі іронічно. а Виходить, друже, у тебе ще є й душа? Але іронія мене знову не врятувала, хоч раніше кепкування часом здорово допомагало. Навпаки, я відчував що зробив помилку. «Помилку?» Подзвонивши Ларисі, взнавши цей осоружний номер. «Номер Каті. моєї Каті. Жінки, яка мені потрібна? Яка мене порятує? Порятує мене?» Я ступив крок, другий, наче погостішила темрява довкола. «Ало, ви мене чуєте?» кричав хлопець, що підійшов до телефону. «Ви мене чуєте? Тамара вдома?» Я побрів поволі вулицею. Добре, що цей хлопець підійшов і перебив намір одразу подзвонити Каті. Отже, намір був. Розумієш, Катя дуже вразлива, вона вже обпеклася раз. Голос Лариси не ріс, розростався, заполонив цілу вулицю, стукався об вікна. Я затулив руками вуха. Тепер вона. Мов той равлик, що сховався у свою черепашку, шепотів голос. Я відняв долоні одвух і почув, як шурхотять чиїсь кроки, як сигналить автомашина, як плаче чиясь дитина коло гастроному. Мене довго переслідували голоси. Я пришвидчував крок, і здавалося, що ті, кому ці голоси належать, ідуть за мною і ніяк не можуть наздогнати. Це я відчував так само реально, як те що йду вулицею, якою вечорами любив прогулюватися. Йду мимо будинків із засвіченими вікнами, наповненими голосами, сміхом і телевізійними передачами. «Ще людьми і речами», – сказав я собі. Я минав такий будиночок, він анічим не відрізнявся від інших. П'ять поверхів і безліч вікон. Одні світилися, інші були затемнені. Я міг спинитись і порахувати, ті і ті, окремо або все разом. Це теж була реальність, навіть моє право. Будинки наповнені людьми і речами. Пригадав я свою думку. «Людьми і речами», – повторив. «І я випав з цього колообігу, а того, хто випадає, чекає велика покара, така велика, що більша від нього самого». Щоб позбавитись цього несподіваного відкриття, швидко пішов далі. Тепер переставляв ноги, наче сліпий, а може й справді на якусь хвилинку чи дві заплющив очі. Якщо так, то дивно, як я ні об що не тарахнувся. І все ж жінку, котра йшла на зустріч, помітив. Вона була молода і вродлива. Здрастуйте, котра година?» – запитав нахабно і майже весело. Вона поглянула на годинник і відповіла з підкресленою точністю до хвилини. «Дякую», – сказав я. «А можна вас провести? Ви що, п'яний?» «Жінка, я вже розглядів, що вона старша за мене, вимовила це, мов би, з жалем, хоче з відтінком презирства. Мала маленький, проте різко окреслений ротик. Брови розліталися, ніби дрібненькі крила, і сама вже здавалась маленькою, наче несправжньою. Ми стояли одне проти одного, і я вже розумів, що вона чекає відповіді. Мов би, та відповідь була їй конче потрібна. І тут я злякався». По-справжньому злякався, бо зрозумів, вона чекає заперечення. Я заважив до всього, що вона досить бідно одягнена. Я справді п'яний, відповів я, хоч сьогодні нічого й не пив. Ви здатні таке зрозуміти? Вона знизала плечима і все ще стояла і чогось ждала. Ви самотні, здогадався я. Господи, хіба про це так питають? Сказала вона вже справді сердито. «А як?» Я ступив крок до них і подумав, що роблю велику дурницю. Нічия самотність мені не болить і не болітиме. Я не знаю, бо що робити зі своєю власною. «То що ми робитимемо?» – спитав я. «Усе ж ти дуже молодий», – сказала вона із жалем. «Майже молокосос. І справді не п'яний. Мабуть, чокнутий». «Чокнутий», – легко згодився я. «Мішком за рогу прибитий. Сам не свій і таке інше». Гіркота захлюстувала мене з головою. Я хотів тепер якомога більше виговоритися. Якщо і це мало хоч якийсь сенс, хоч один шанс із ста або навіть із тисячі. «Ходімо», – сказала вона, – «я приведу тебе куди потрібно». «І куди ж це цікаво?» – спромігся запитати я. «Хіба тобі не все одно?» – відповіла жінка. Я подивився ще раз на неї. Вона мала рацію. Ми йшли спершу однією, потім іншою вулицею. Вона мовчала, і я мовчав. Лише завважив, що друга вулиця темніша від першої. Багатоповерхові будинки змінилися одноповерховими. Порідшали ліхтарів здовж тротуару. А незабаром і сам тротуар зник. Я озирнувся. Місто лишилося начеб десь далеко за плечима. Зате, коли підвів голову вгору, побачив. Крізь темно-сірі хмари позарає чорне і синім відливом небо, на якому мерехтять кілька самотніх зір. «То куди ми йдемо?» – знову спитав я жінку. «Вона не розчула чи вдала, що не розчула?» Я подумав про сьогоднішній вечір і згадав, що коли я заговорив до цієї жінки, у мене з'явилось бажання виговоритись. Бажання зникло, ледь ми рушили. Я ще раз оглянувся. Вогні міста ще більш подаленіли. Усього досвіду мого життя вистачило, щоб у мене за плечима було таке небо, подумалось мені. Ми звернули ще на одну вулицю, і тут я спинився. Жінка цього не помітила. Я стояв і дивився, як віддаляється її трохи з сутула.